El projecte Gutenberg accepta el català. Una altra mesura de la presència del català a la xarxa. Autor. Paco Riviera, coordinador general de Palmcat. Introducció. Un dels objectius de Palmcat, a més de l'adaptació de programes lliures al català, és l'adaptació i difusió de documents que ja són en català, a un format adequat per a ser llegits en un ordinador de butxaca. A l'hora de trobar documents en català apropiats per a ser adaptats a un ordinador de butxaca es donen moltes circumstàncies curioses. Com que el pressupost de Palmcat és absolutament limitat, és lògic pensar que sent el català una llengua mil·lenària, no serà tan difícil trobar documents que tinguin més de 100 anys, i per tant en estiguin lliures de drets d'autor. Faré servir l'adaptació del tirant lloblany a moda d'exemple. El projecte Gutenberg el projecte Gutenberg és la font més antiga de llibres electrònics, a blogs o a texts, a internet. La seva col·lecció amb més de 12.000 documents ha estat possible gràcies a centenars de voluntaris. La majoria dels documents del projecte Gutenberg són obres literàries antigues que han passat al domini públic als Estats Units. Tots es poden baixar, llegir i distribuir gratuïtament, mentre no es modifiquin i es respecti la legalitat internacional, i de fet es pretén que sigui realment així. Convé en tot cas llegir en detall les condicions de la llicència de distribució del projecte. Aquests documents estan en 36 llengües, incloent, des de fa poc, el català i em sembla que el nombre de documents en aquest projecte pot ser considerat com un indicador de l'activitat d'aquestes llengües a la xarxa. El projecte Gutenberg, es pot trobar la versió en anglès de Tirant Lloblanc i paradoxalment no s'hi pot trobar la versió en català. També es pot trobar una versió en anglès del Quixot, per llegir i una per escoltar en MP3, i també en castellà, així com 51 obres més en castellà. Però el Tirant Lloblanc en català no és el projecte Gutenberg. De fet, en aquest projecte no hi ha cap llibre en català, si acceptuem una obra en alemany que tracta de temes lingüístics catalans, i que per contenir fragments en català, ha estat classificada com a obra en Alemanya i en català. De fet, ha estat una sort que el seu autor l'hagi classificat així, ja que no fa tant de temps vaig creuar correspondència amb el responsable del projecte Gutenberg, per intentar enviar alguns documents en català i que el català tingués presència, encara que fos testimonial. Però em vaig trobar en forces problemes burocràtics, problemes que malauradament són habituals en aquests projectes tan grans. El Quixot també es pot trobar a la Biblioteca Cervantes, que l'ha digitalitzat. A la Biblioteca Cervantes el tirant tampoc hi és ni en format text ni en format àudio MP3. De fet només hi ha una versió facsímil que necessita 10 vegades més memòria que la versió en text i que no resulta apropiada per adaptar-la a un ordinador de butxaca, amb el programari en català de què disposem. I que per cert, és molt més senzilla d'obtenir amb un escàrnic una versió text, per la qual cal un sistema de reconeixement òptic, OCR, i una posterior revisió manual. La Biblioteca Cervantes i la Constitució. És curiós que la Biblioteca Cervantes, que també s'ocupa de fer efectiu l'article 92. de la Constitució de 1978, que diu correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Doncs digitalitzar el Quixot és un pas per portar la cultura a tothom. És curiós que, per altra banda, li costi tant fer efectiu l'article 3, 3, de la mateixa Constitució. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. També és curiós que justament en el cas de l'article 9, 2, sigui molt més fàcil respectar-lo pel cas del castellà, que no pas del català que hauria de ser objecte d'especial respecte i protecció, segons l'article 3, 3. O és que les institucions públiques que donen suport a la Biblioteca Cervantes es nodreixen únicament d'impostos no catalans? Potser pagaria la pena reflexionar si és suficient que la Constitució consideri una llengua mil·lenària com el català, tan sols una modalitat lingüística d'Espanya. Mamuara. També vaig descobrir que a Mamuara, la versió de butxaca del projecte Gutenberg, amb més de 18.000 documents en format per a ordinadors de butxaca, no hi havia cap document en català. En aquest cas va ser possible, després de forces explicacions, sol·licitar la inclusió del català a la llista de llengües, a la qual, per cert, el català és ara la primera per ordre alfabètic, i avui hi figuren una trentena de documents, a més de la versió en anglès del tirant llu blanc, procedent de l'adaptació al format de butxaca, de la versió del projecte Gutenberg. Durant aquests dos anys, més de 500 internautes han baixat aquesta versió de butxaca en anglès, potser perquè està classificada com a novel·la medieval d'aventures. Si cerquem Cervantes en Mamuara, trobarem el quixot en castellà, anglès, alemany i italià. Si cerquem Joanot Martorell trobarem el Tirant en anglès, i ben aviat, espero que en català. Val a dir que és comprensible que hi hagin molts més documents en format de butxaca a Mamuara, que textos el projecte Gutenberg, ja que resulta força més agradable llegir un llibre a un ordinador de butxaca, i més natural en el sentit de que s'assembla més a la forma tradicional de llegir un llibre, que es pot portar i llegir en qualsevol lloc. Tarragona Internet. Fa poc vaig tenir la sorpresa de descobrir que Tinec.org ha digitalitzat la versió original del Tirant Blanc a la seva biblioteca digital. Em vaig posar en contacte amb el responsable del projecte, que em va donar tota mena de facilitats per la seva adaptació a format de butxaca. Avui es pot trobar a Palmcat en format Ploquer. Pel que sembla, aquesta versió es va fer amb la col·laboració de diverses escoles de Tarragona i de molts alumnes, i segons vaig saber, pot contenir alguns errors, i encara està pendent d'una feina de correcció que per diversos motius no ha trobat patrocinadors. Ploquer qué és un navegador sense connexió a Internet, oflina, i visualitzador de llibres, que inclou moltes funcions, com imatges clicables, desplaçables i ampliables, tipus de lletra cursiva, petit i d'alta resolució, bases de dades múltiples concurrents, paràmetres de pantalla i opcions de llapis configurables, navegació per gestos i pels botons del maquinari, compressiós lipidoc, conductes i percés per l Lipidon i un instal·lador per a Windows totalment integrat. Palmcat ha adaptat aquest programa al català. De fet és un dels projectes més importants de Palmcat i per això cercaven un document molt especial per impulsar-lo, com el tirant. El format ploquer és molt adequat per adaptar llibres que es trobin en format HTML, com el cas del tirant de Tinec.org, ja que permet una còmoda navegació per l'índex i pels capítols, a més de respectar força la tipografia i les imatges, cosa que no va ser possible en el moment que vàrem adaptar la versió anglesa, ja que ni disposaven del ploquer en català, ni aquella versió era en format HTML. Conclusió. Existeixen diversos baròmetres de la presència del català a la xarxa. La majoria es basen en comptar el nombre de pàgines en català disponibles a internet. Però el que fa realment útil la xarxa no són les pàgines en si mateix, sinó els continguts reals als que ens donen accés. En aquest cas el màxim exponent de la nostra literatura. I la comparació resulta eclaparadora. Mentre el Quixot ha disposat d'un important projecte de digitalització recolzat per institucions públiques, finançades amb impostos dels catalans, i ha donat lloc a la creació d'una gran biblioteca virtual, que ha liderat un projecte internacional en el mateix sentit, els països de llengua castellana, el tirant ha estat digitalitzat per professors i estudiants voluntaris d'algunes escoles, i encara està pendent la seva revisió. Tot i que per la seva maduresa, la literatura catalana és rica en obres antigues de gran valor, la dificultat està en trobar versions digitalitzades. Per cert, si en coneixeu alguna, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. Nota. Pels convenis per promoure la llengua i la cultura catalanes a l'exterior, entre la Biblioteca Cervantes, l'Institut Ramon Llull, i la Biblioteca de Catalunya, s'ofereixen alguns textos clàssics en català. Malauradament, la pràctica totalitat d'aquests documents és en format facsímil, que com hem explicat més amunt, no és adequat per la seva adaptació a un ordinador de butxaca. Per si fos poc, aquests documents, tot i ser molts, textos antics lliures de drets d'autor, no estan disponibles per la seva reedició, com ho són els documents del projecte Gutenberg, com ara la versió citada del tirant en anglès, a causa d'unes limitacions molt restrictives que ens obliguen a disposar d'una autorització per escrit, per tal de fer la conversió en format bloquer com hem fet per a tots els altres documents disponibles a Palmcat, és a dir sense cap modificació. Per altra banda, mentre les pàgines web, tant de la Biblioteca de Catalunya, com de l'Institut Ramon Llull són en anglès i castellà, a més d'en català, les de l'Institut Cervantes segueix sent només en castellà. Curiosa manera d'entendre el bilingüisme, que dóna la raó en Salvador Sostres, que en parlar-nos del puto bilingüisme escrivia fa poc el diari Avui que el bilingüisme és sempre que jo parli castellà però no és mai que tu parlis en català. C. Paco Riviera, 2004 es garanteix el permís per a copiar i distribuir aquest document complet en qualsevol mitjà si es fa de manera literal i es manté aquesta nota. Referències Projecte Gutenberg www.gutenberg.net barra biblioteca Cervantes www.ervantesvirtual.com biblioteca de Catalunya www.gancat.net barra bc barra institut Ramon Llull http.us barra barra www.llull.com llull barra Constitució Espanyola de 1978 http.us barra barra www.u.es barra marcanti barra Constitució barres Comentari sobre el Tractament Fiscal de Catalunya per part d'Espanya, per Xavier Sala i Martín, professor d'Economia de l'Universitat de Colúmbia. Hhtp./ <sussurra> www.combie.edu/tildexs23/català/fiscal.uactt manguara. Hhttp.// <sussurra> www.mguwara.comtarragona internet. Hhttp./ <sussurra> wwwtinecorg http.us barra barra portal del conveni entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Cervantes http barra barra portal barra bc barra projectescriptorium http.us barra barra scriptorium.iacat.net Llibres de text universitaris en llengua catalana ploquer wwwhttp 2us Baròmetre de l'ús de català a internet www.http2.us-uicat.org-uatscat.html www.http2.us-palmcat.org versions del tirant a la xarxa http www.foot.es// o ela puntu la versió original en format act http 2 versió original de tinec en format bloque http 2 punt/ la interrogación de Sierra 1203 i portal igual o edició facsímil en castellà http2.us barra barra barra bit barra baja obra barra tirant barra fitxa http2.us barra barra www.uxtec.es barra tildelrius barra martorell barra contenidor puntu htm fragments i claus de l'atura http2.us barra barra www.uot.edu barra lletra barra obres barra tirant barra índex.html comentaris de Martí de Rii i altres Fp./sai.gutenberg.org/htp2./sa.gutenberg.org/pat/ gutenberg/, .gutenberg, -gutenberg 95/8.tx versió anglesa de Robert Tsruac ttp./ www.meguara.com/interrogación de Sierras versió anglesa resumida. Traducció de Robert T. Sarrode en format Palmdoc http barra www.geocities.com atens barra acròpolis barra 4045 barra la comparació de fragments de la versió anglesa. Palmcat, blog.